Generalul Armatei Moarte Pista 9 De obicei ne petreceam ziua fie fumând lângă balustrada podului, fie în baraca ascundă de lemn pe care proprietarul scrisese cu litere strâmbe. Cafea oranjadă Eram șase soldați care păzeam podul. Pe acolo trecea un drum militar făcut de austrieci în primul război mondial și abandonat după aceea. Noi am ajuns în obiectiv imediat după inaugurare. Soldații care au reconstruit podul au făcut și pentru noi un buncăr și o cazarmă mică, pe care au terminat-o înaintea sosirii noastre. Am instalat mitraliera grea în buncăr, iar pe cea ușoară o ținam în cazarmă pentru orice eventualitate. Locul era pustiu și trist, jur împrejur coaste de munte și râpe pline cu bolovani și pe aici, pe acolo, câte un copac. Satul era tare mic, nici zece case în total. Casele făcute din piatră aveau în locul ferestrelor câte o deschizătură îngustă, la fel ca fantele buncărului nostru. La început ne plictiseam de moarte, mașinile militare treceau rar, iar sătenii se uitau la noi cu o vizibilă dușmănie. Cât e ziua de lungă, ne învârteam în jurul podului și aruncaam cu pietre în pârâu. Noaptea făceam de gardă. Într-o bună zi s-a evit pe drumul de munte un om cu trei catări încărcați cu scânduri, lăzi și carton asfaltat. Era un negustor din oraș. În două zile și ridica baraca lângă pod, iar la intrare a scris cu vopsea neagră, cafea oranjadă. Încă din ziua aceea am devenit clienții lui obișnuiți. Deși la ușă scria cafea și oranjadă, în realitate el vindea rachiu roșu și vin. Din când când militarii care treceau cu mașinile opreau să bea un păhărel. Baraca mai înviora locul acela sinistru. Se întâmpla ca și țăranii să vină câteodată acolo și să bea. Deși nu le plăcea rachiul negustorului, iar vinul cu atât mai puțin. Problema lor era însă alta. Oamenii veneau să schimbe produsele pe cartușe. Treaba asta ne era interzisă cu desăvârșire și totuși o făceam cu toții. Noaptea, când eram de planton, descărcam un încărcător în aer și a doua zi raportam că am consumat de trei ori mai multe cartușe, după care schimbam cartușele pe ouă. Salvele acelea trase la miezul nopții nu erau de bun augur. De parcă o căutam cu lumânarea. După o vreme, prin zonă au apărut partizanii. Dacă n-ar fi fost buncărul, n ar fi terminat încă din primele zile. Primul camarad a fost împușcat pe pod în timp ce făceam de planton. Partizanii au încercat să pare să arunce podul în aer, dar n-au reușit. Pentru că santinela a dat alarma. Dimineață l-am găsit mort pe balustradă. Căzuse într-o poziție neobișnuită cu gura deschisă. Ați văzut filmul Moartea unui ciclist? Eu, când l-am văzut, am fost cât pe ce să strig în sală. Acum era ceva asemănător. Două săptămâni mai târziu n a fost ucis încă un camarad, în împrejurări similare. Am crezut că e opera sătenilor, deși nu eram prea siguri. Am încetat așadar să le mai dăm cartușe, dar ce folos, era deja târziu. Când a fost împușcat și al treilea, s-a decis ca santinela să nu mai sta pe pod. Împreună cu soldații trimiși să-i înlocuiască pe cei căzuți, ne-au adus și un proiector pe care l-am instalat în buncăr. Acum, din când în când, luminam podul cu ajutorul lui. În momentele acelea, podul părea înfricoșător și de rău augur, iar fiarele încălcite de sub el îl făceau să semene cu Miria podhidos. Se întâmpla ca uneori noaptea să-l privesc că -l dat în lumina, aceea albă și rece, și să-mi spun, podul ăsta o să ne facă la toți de petrecanie. Partizanii nu ne slăbeau o clipă. Al patrulea soldat a căzut în noaptea în care eu am fost rănit. Nu-mi amintesc nimic. Doar atunci când mi-am revenit am văzut că eram cocoțat pe un cater, iar caterul mergea încet pe pod. Scândurile-i scârțiau sub potcoave, Era dimineață. O dimineață cenușie de iarnă. Priveam ca a buimat puzderia de bare metalice ale podului ce îmi defilau prin fața ochilor și îmi simțea minima strânsă într-un clește rece ca gheața. Când caterul a ieșit de pe pod, am întors cu greu capul și am privit pentru ultima oară podul, buncărul, casele cenușii ale țăranilor, sus pe coastă, mormintele camarazilor mei la picioarele podului. Ultimul mormânt încă nu apucaseră să-l sape și baraca de lemn din apropiere cu muzgăleala de la intrare, cafea oranjadă. Generalul se așezase pe o bucată de beton și fuma, muncitorii săpau la baza podului. Bucăți de stâncă erau împrăștiate peste tot, amestecate cu fragmente metalice, strâmbe și ruginite. Un pod nou fusese construit la câțiva zeci de metri mai jos, acolo pe unde trecea și noua șosea. Cea veche fusese înăpădită de buruieni. Explozia trebuie să fi fost teribilă, își zise el. Podul fusese tăiat chiar la mijloc și bucăți uriașe de beton zburaseră până la buncăr și chiar mai departe peste poiana din stânga pârâului. Lâncă pod mai erau încă vechea baracă de lemn, la intrarea căreia se mai puteau citi cuvintele, cafea oranjadă. Cu o săptămână în urmă, când ajunseseră acolo, baraca, la fel și podul, buncărul și o parte din drum erau distruse. Cartonul și multe dintre scândurile acoperișului fusese răzmulse. Dar două zile după aceea, din orașul vecin, își făcuse apariția un vânzător ambulant. El a adus țigări, coniac și un rășou pentru cafea. Era o treabă rentabilă, pentru că, exceptând i pe cei cinci muncitori permanenți, mai să angajați temporar alți șapte, și toți aceștia, împreună cu șoferii, specialistul, preotul și generalul, aveau să rămână aici două săptămâni lungi și extenuante. Negustorul s-a stabilit în vechea baracă, după ce a bătut câteva scânduri pe acoperiș și a aproptit cartonul cu câțiva bolovani ca să nu-l ia vântul. Baraca a locul. Dimineața, înainte de a începe lucrul, muncitorii beau o cafea sau dădeau pe gât un păhărel de fernet. În cursul zilei mai dădeau târcoale pe acolo și sătenii privind înșiri la groparii care săpau. Chiar și acum, doi dintre ei îi explicau ceva groparului bătrân, arătându-i cu mâna un loc la picioarele podului. Care dintre ei o fi tras în santinele? Se întreba generalul ori de câte ori vreun localnic intra și ieșa din baracă. Erau acolo de o săptămână și acum îi cunoștea după figură pe cei mai mulți dintre ei. Preotul și specialistul urcau povârnișul. Vârfurile munților erau învăluite în neguri. — Rea vreme, zise generalul. Preotul aprobă din cap. — Albanezii au un proverb, spuse. vremerea rea la prietenul bun. — În cazul ăsta nu se potrivește, zise generalul. — Nici noi nu batem la poarta lor, nici ei nu ne deschid. Ce să-i faci?" Făcut preotul. Ne-am lipit de nenorocitul ăsta de pod și nu ne mai urnim din loc. Nu mai suport nici peisajul și nici pe țăranilor ăștia care se învârt încolo și încoace să vadă cum ne dezgropăm noi morții." Ce să facă?" zise preotul. Probabil că le face plăcere." Ei i-au cunoscut pe militarii care au păzit podul, au fost multă vreme vecini. au schimbat o pe cartușe și unii dintre ei au tras cu siguranță în santinele." Bineînțeles că le place ceea ce facem noi. – Ne dau târcoale de parcă ar vrea să se mândrească cu ceea ce au făcut, spuse preotul. l Le-ați văzut pe bătrânul acela cu mustața zburlită care iese în fiecare dimineață cu un mai pușcociul prins la cingătoare? Generalul se chinui să-și amintească. – Ăla care are două-trei medalii prinse pe piept și merge țanțoși ca un cocoș. Sigur că l-am văzut. Specialistul mi-a spus că și-a pierdut un băiat în război. – Așa și? – E tare, bătrân Îndată ce afla că venim, și-a medalile și-a înfi pistolul la breu și a ieșit de la vedere. Acum face asta în fiecare zi. Se uită cruciș chiar și la muncitorii albanezi, zise preotul. Al alteri, specialistul l-a întrebat ceva și moșul a făcut-o pe niznaiul. E un bătrân fanatic. Are impresia că ăștia au pactizat cu noi. Știu, urmă generalul încet. Trebuie să fim prevăzători. Mie mi-e teamă de că ăștia. Uite, nu se știe ce-i vine. Scoate arma și te împușcă ziua în amiaza mare." Totul e posibil," spuse preotul. Te poți aștepta la orice de la un asemenea nebun." De departe din spatele munților se auzi din nou tunând. Generalul își aprinse altă țigară. Eu înțeleg mai mult sau mai puțin curiozitatea acestor oameni față de ceea ce facem noi aici," spus el, pentru că un soldat care a păzit podul acesta mi-a povestit ceva înainte ca noi să venim în coace. Mai devreme când mă odihneam, mi-au revenit în minte, poate pentru a zecea oară, cuvintele lui. — Le amintim de anii războiului, zise preotul. Sigur că da. Soarta acestui sat a fost strâns legată în anii războiului de podul ăsta, care a fost o pacoste pentru ei. După aruncarea lui în aer, trupele noastre de represalii au trecut totul prin foc și sabie. Dacă n-ar fi fost podul, soarta cătunului a sta izolat de lume ar fi fost alta. Așa însă totul a luat o turnură nouă. Uite, acum venim noi să dezgropăm oasele soldaților care au păzit podul. Lucrul ăsta le pune în mișcare amintirile, așa încât ei, chiar dacă ar vrea, n-ar putea să stea indiferenți. Se agită încoace și încolo, cumpără țigări de la baracă, iar baraca, mai mult decât orice le amintește de vremurile acelea. Preotul îl asculta cu atenție. Să-ntoși timpul înapoi. Hm... Asta e totdeauna ca o sabie cu două tăișuri, zise în cele din urmă. Generalul a avut impresia că celălalt nu prea mai avea chef de vorbă. După ce mâncară, generalul se ocupă o vreme de liste. Asta erau pline acum pe margini de tot felul de însemnări. Neidentificat. Cota 1184. Vezi procesul verbal. Neidentificat. Lipsă capul. Vezi procesul verbal. Mâna dreaptă mai scurtă. Cota 1099. Numărul 19301. Figurează mor de două ori, nu corespundă dantura, neidentificat. După amiază se porni o ploaie măruntă. Muncitorii s-a în baraca friguroasă, plină de fum de țigară, și rămasără acolo, privind cum ploa. Capitolul al 18-lea Seara bătrânul gropar s-a îmbolnăvit. Încă de după amiază se simțise rău, dar nu dăduse nicio importanță. Spre seară se îngălbenise la față și a cerut să se întindă. Toți au crezut că e răcit. L-au dus acasă la un sătean, au făcut un foc mare și l-au așezat lângă sobă, dar el se simțea din ce în ce mai rău. Nu se luminase bine de ziua când specialistul îl trezi pe general și-i ceru mașina. Groparul șef e rău de tot, trebuie dus repede la cel mai apropiat spital. Se trezi și preotul. Ce să aibă oare?" întrebă el. Încă de ieri după amiază părea că nu se simte bine. Nu știu," spuse specialistul. Cred că a făcut o infecție. Are o zgrietură la mâna stângă." Infecție?" Cu generalul, ridicând capul. Specialistul ieși. Ce să fie?" se întrebă generalul. Și eu cred că e o infecție," zise preotul. Aseară se făcuse pământiu la față. Ce nenorocire!" Se poate de la vreun nasture ruginit sau de la o așchie de os." Dar e un muncitor cu experiență." El i-a instruit și pe ceilalți." Probabil că nu o fi băgat de seamă," spuse preotul. Poate că a fost mânjit cu noroi și nu o observa grietura. Ar fi fost bine să-l fi trimis de-aseară. Șoseaua e distrusă rău de tot și ziua e greu de mers pe acolo. Oricum. E bine și acum, nu cred să fie ceva grav. Acum există antibiotice puternice. Generalul se înfășură mai bine în pătură. Cum e afară? Întrebă. Înnorat, zise preotul. Pe teren câțiva muncitori să și apucaseră de treabă. Ceilalți își beau cafea în picioare în fața barăcii. Absența specialistului o să ne țină în loc, spuse preotul. Muncitorii nu știu unde să sape. Credeți că și celelalte schelete ar putea fi infectate? De ce nu? Poate ar trebui dat cu var în gropile deschise," zise generalul. Trebuie să-l întrebăm pe specialist. El știe cel mai bine lucrurile astea." Merseră la abaracă și comanda răcafele. 20 de ani microbul stă ascuns în pământ și deodată răbuvnește. Teribil," spuse generalul. Așa e," zise preotul, îndată ce intră în contact cu aerul și soarele în vie." Ca o jivină care se trezește după hipernare. Preotul își savură cafeaua. S-ar putea să plouă azi după amiază. Zile anoste, făcut generalul. Într-adevăr, și ziua aceea s-a dovedit a fi la fel de ternă. Toată dimineața cei doi s-au învârtit de colocolo fără să știe ce să facă. După masă a început din nou să plouă. Dacă se întâmplă ceva, va trebui să plătim familiei, zise generalul. Pensie viageră? Da. Așa prevede contractul, punctul 4, articolul 11, mi se pare. Preotul intra în cort, de unde se întoarse cu un teanc de hârtii. Așa e cum spuneți dumneavoastră, zise el, punctul 4, articolul 11. În caz de nenorocire, despăgubirile au caracter viager. Poate nu să fie cazul, răsti generalul. Să dea domnul. Specialistul se întoarce a doua zi dimineața, șoferul camionului zăriciul din tâi mașina, care urca din greu pe drumul de munte. Vin! Să întorc. Generalul, preotul și muncitorii care se adăpostiseră de ploaie în baracă ieșirea afară. Mașina verde se apropia încet, evitând cu greu bolovanii aruncați în mijlocul drumului. — Poate s-a făcut bine, zise careva. Când se mai apropie puțin, toți văzură că mașina era stropită toată cu noroi. Primul care coborâ fu specialistul. Era palid la față și avea o privire rece. Puse jos mai întâi un picior, apoi pe celălalt și-i privi pe cei prezenți cu indiferență, de parcă s-ar fi gândit la cu totul altceva. — Ei, cum stă treaba? — întrebă careva în liniștea generală. — Unde-i Ghioleca?" Specialistul se întoarse către cel care vorbise, mirat parcă de întrebare. — "Ghioleca a murit! — zise încet. — A murit? Ce spui omule? Șoferul care coborâsă din mașină în urma lui făcu câțiva pași legănându-se ca omul beat, avea ochii roșii și mâinile pline de noroi. Ce, nu credeți?" strigă el. Duceți-vă la morga spitalului să vă convingeți. A trebuit să treacă un timp până să-și vină în firă și să vorbească normal. Când?" La miezul nopții." A fost o infecție groaznică," spuse specialistul, ca și când ar fi vorbit singur. Grupul se îndrepta în liniște spre baracă. Fă-le o cafea." Nu-i vezi cât sunt de dărâmați? Strigă cineva la negustor. Vezi și un coniac? V-ar face bine. dați ne și câte un pahar de coniac. Povestește-ne omule cum s-a întâmplat. Șoferul după paharul peste cap. Umblă-l din nou, îi spuse vânzătorului. Ce noapte de coșmar, când ne-am dus a stat-o drumul liniștit, îl lua când cu cald, când cu frig, apoi a început să iureze. Întinde-te, i-am spus. Și el s-a întins, dar tot rău era. Eu acceleram la maximum. Cum de nu ne-am prăvălit prin vreo râpă, numai Dumnezeu știe. Zic, Ioleca, acum te simți? L-am întrebat de câteva ori, dar el nu zicea nimic. Doar ne privea ca și când ar fi vrut să ne spună rău, frățioare, rău. În final am ajuns în oraș. L-am internat în spital de urgență. Mergeam din jumate în jumate de oră să vedem ce mai facem. Medicii erau îngrijorați. Trebuia să-l aduceți mai repede, ne-a spus unul dintre ei. Am înțeles că treaba era nasoală. Am vrut să-l vedem, dar nu ne-au lăsat. Se făcuse noapte. Noi, dintr-o cafenea într alta, nu ne venea să mergem la hotel. Pe la 11 am mers încă o dată la spital să vedem ce și cum. ne am mirat că ne-au lăsat să intrăm fără probleme. Cum e?" am întrebat un medic. Rău," ne-a spus el. Nu mai apucă dimineața. Atunci am priceput de ce ne-au lăsat să intrăm. Trăgea să moară. Era negru la față, din când în când tremura și se zvârcolea în pat. Ne-a văzut și-a dat din cap. Apoi s-a uitat fix la zgârietura de la mână, ca și când ar fi vrut să-i spună. Mi-ai făcut-o, a o Pe la miezul nopții a avut ultimile frisoane, a suferit mult săracu, până ce și-a dat sufletul. Uite așa a fost. Mai umple milodată pe Dumnezeul meu. La naiba cu tot. Of! În baracă s-a făcut liniște. S-auzea vântul izbea o bucată de carton desprins. De necrezut," zise unul, acum e viu, acum nu mai ești." S-a dus ghioleca. S-a dus pe nesimțite. Era un bun," spuse altul, apropiat și modest. Cine nu să-i spună nevestisi?" O, o lasă." Ei nu i-a plăcut de la început treaba asta, parcă ar fi presimțit ceva. Când o să terminați cu mormintele alea, îl întreba mereu în scrisori, iar el îi răspundea, Uite, încă puțin și gata." Săraca, făcu șoferul. Odată când i-am dus un bilet de la el, m-a compătimit. Era alarmată și spunea că are o presimțire. L-a așteptat atâția ani să se întoarcă din munți din Partizanat, iar acum mi se părea că e din nou plecat acolo. Îi plăcea unor să spună pe jumătate în glumă. Am avut treabă cu faștiștii cât au fost vii și uite că am treabă și cu ei morți. Da, a luptat cu ei atât amar de ani, iar acum tot de la ei s-a tras, la naiba. S-au răzbunat pe el. Așa e, s-au răzbunat după douăzeci de ani. El i-a omorât cu glonțul, ei pe el cu nasture ca niște lași. Dușmanul rămâne dușman chiar și mort. Adevărat. Stau acolo ca doi corp și nu spun nimic, zise șoferul cu voce răgușită, privind cu ură spre general și spre preot. Cei doi stăteau în picioare lângă ruinele podului înfofoliți în paltoane. Ei, acum vă place cu cineva. Să nu faci o prostie, Lilo. În baracă s-a făcut atât de liniște, încât se auzea cum vântul afară flutura bucata de carton asfaltat desprinsă de pe acoperiș. — Ni l-au omorât, zise unul cu glas pierit. Am rămas fără ghioleca. Noaptea s-a lăsat mai neagră ca oricând. Generalul lo somnifere ca să poată dormi. Chiar și așa a avut un somn tulbure întrerupt adeseori. Moartea groparului l-a dezechilibrat complet. Uneori, în plin coșmar, avea impresia că realizează dimensiunile exacte ale nenorocirii. Era o moarte proaspătă, ceea ce o făcea inacceptabilă și plină de prevestiri sumbre, Comples străină în împărăția aceea de calciu, veche de 20 de ani și rece. Generalului se făcu frică fără să știe nici el de ce. În vreme ce se tot învârtea pe patul de campanie, a avut impresia de două-trei ori că-l pe preot rugându-se. Capitol fără număr Nimic Înainte ca specialistul să rostească acel cuvânt, preotul și-l închipui. Nimic, spuse celălalt cu o voce obosită călcând cu atenție peste bulgării de pământ. Ciudat, făcu preotul. Săpăm în alte două locuri de pe margine. Trebuie să fie pe aici pe undeva. Generalul se apropie și el. Avea cizmele năclăite într-un noroi roșie, lipicios. puse și el aceeași întrebare. Nimic, zise specialistul. O să trebuiască să renunțăm, spuse generalul. Ce grad avea? Locotenent. Cine știe unde s-o fi târât rănit? Cădea o ploaie rară peste bulgarii de noroi ruginiu, aruncați de-o parte și de alta a gropilor. Groparii căutară până spre prânz, când unul dintre ei strigă de departe. L-am găsit. Specialistul o porni în fugă spre una dintre gropile săpate mai devreme. Preotul alergă în urma lui. Se învârtiră o mulțime în jurul gropii până ce preotul se întorsese cu o expresie de nemulțumire pe echip. — Ne-am chinuit degeaba, zise cu un glas obosit. — Nu-i dal nostru. — Cum? întrebă generalul. Specialistul spune că ar putea să fie un aviator englez. Specialistul se apropie și el. — Am muncit degeaba, zise. — Acum ce facem?" întrebă unul dintre muncitori. Plecăm," hotărâ generalul. Ai stăm de pomană. Și cu englezul cum procedăm?" întrebă specialistul. Îngropați-l la loc." Spuse preotul. N-avem ce face." N-avem ce face," repetă generalul. Reînhumați-l." Specialistul privi preț de un minut groapa. Acoperiți-l la loc," le spuse muncitorilor. Doi dintre muncitori aruncară oasele înapoi în groapă, după care începură să arunce pământ peste ele, în vreme ce restul grupului o porni în jos. Când generalul întoarse capul să vadă ce se întâmplă în urmă, zării lopețile, care se ridicau și coborau, semn că cei doi încă mai lucrau. Puțin după aceea, privind din nou, văzu că groparii coborau malul cu cazmalele pe umăr, iar grămada de pământ dispăruse. Am pierdut o zi de geaba," zise el. Absolut degeaba. Capitol fără număr Încetul cu încetul, coastă cu coastă, vertebră cu vertebră, scheletul uriașei reptile prindea contur. Mai avea pe aici pe colo și porțiuni lipsă. Cei neidentificați erau încă destui. Împreună cu o semintele unui gornis scos de curând dintr-o groapă comună, generalul a avut impresia că îi eliberează de sub pământ și sunetele disperate ale trompetei lui. Gropile comune fusese răspaima generalului. Din fericire, nu au fost decât trei. La primele două căutările se terminaseră cu bine. Rămăsese a treia cea mai dificilă la marginea unei coaste de deal nempădurite, Cu luni în urmă, pierduseră câteva zile în zona aceea, induși în eroare de povestirile unui sătean, care se încăpățânase să susțină că văzuse cu ochii lui o grămadă de oase în pivnițele unei cetăți în ruine. Deși printre schelete nu găsiră arme, era clar că osemintele acelea aparținea unor soldați dintr-o altă epocă. Specialistul a avut nevoie de ceva timp pentru a-l convinge pe general să renunțe la cercetări. Nu e niciun medalion cu chipul Sfentei Maria aici, îi spusese, întinzându-i o bucățică de metal în formă de stea cu multe colțuri. Nu găsi sără decât semnul acela care, din câte știa specialistul, era emblema magiei, adică a astrologului din armata turcă. Generalul ținuse în mână o bucată de vreme steaua de fier, fără a înțelege în ruptul capului ce căuta un astrolog în adâncurile unei cetăți, acolo unde își putea exercita cel mai puțin dialogul cu cerul. Capitol fără număr a treia și ultima groapă comună se afla într-un loc numit Poiana Surdului. Era cea mai incertă dintre toate lucru care îi provocase insomnii generalului încă în urmă cu trei luni, când se aflau departe de aici. Apoi îi dăduse iar bătei de cap în ultimele două săptămâni în timp ce se apropiau de regiunea cu pricina. Și firește în ultimile zile, când căutau date și informații despre ea, avea mereu migrene. Ghemul care părea în ultimul moment că se descurcă se încălcea brusc într-un coșmar. Toate informațiile despre groapă erau contradictorii. Datele de la ministerul lui, mărturiile foștilor combatanți, scrisorile în care era pomenită o convorbire telefonică efectuată cu 20 de ani în urmă, un reportaj dintr-un ziar albanez despre inundațiile din zonă, povestirile țăranilor bătrâni, descrierea unui soldat grec care făcuse pușcărie în Albania. Istorisirile unor țigani ale unui polițist, băiguierile unui bolnav psihic, toate acestea păreau că ieșiseră la iveală special pentru a se contrazice unele pe altele. Unor se liniștea singur spunându-și că, la urma urmei, groapa aceea nu era altceva decât un simplu amanunt în toată la aceea fără cap și coadă, dar venea ziua următoare și, împreună cu ea, apărea și sentimentul că, fără a rezolva situația cu groapa de la poiana surdului, nu putea spune că și-a terminat cu adevăra misiunea. Avea senzația că va găsi în ea cheia tuturor necazurilor sale, ceața prin care orbecăia împăcarea cu propria conștiință, insomnia, colonelul Z, ghinionul de care nu mai scăpa. Câțiva dintre locali susținau că groapa provenea din prima iarnă de război, alții că fusese făcută mai târziu. Unii îi scoteau vinovați pe țigani, care, după ce se paseră după medalioane, crezându-le de argint, aruncaseră apoi cadavrele în mare grabă unele peste altele. Și despre inundații existau păreri diferite. Ele pricinuiseră, într-adevăr, mari pagube, dar același lucru se petrecuse în toate cimitirele din regiune. Existau chiar și la ora aceea procese pe această temă. În ceea ce îi privește pe țigan se știa că ori de câte ori se iveau asemenea probleme, el erau puse numai în spinarea lor. Slavă Domnului că în zonă nu se găseau și evrei. Credeți-mă pe mine, nimeni nu va spune adevărul pentru că e frică de el. Groapa aia a fost mereu aici, doar că a fost mai mult goală decât plină și va fi mereu așa ca hanul acela de la marginea drumului. Eu însumi nu mă tem să o spun, simt că acolo o să o sfârșim cu toții. De ce l-ascultați pe ăla, domnilor? Nu vedeți că e nebun? Întrebați-l pe Moșhil, el e înțeleptul satului. Mulțumesc, fiule! Sunt așa de bătrân încât, chiar fără să vreau să mint, nu pot. Mai mult vorbesc cu pământul decât cu oamenii. Pământul nu minte niciodată, din el dă iarbă în fiecare an. El ne privește pe toți. După cum ne-a promis, groapa aia de la poiana surdului nu e nimic acolo, e numai întuneric și pustiu. Sau, mai bine spus, e ceva ce voi vii nu pricepeți. Mai bine nu mă întrebați. Chiar să vreau, n-am gură să spun. Mai bine nu. Capitol fără număr Era odată un general și un preot care au pornit să-și găsească norocul. Ba nu, nu pentru asta au pornit-o ei la drum, ci pentru a aduna oasele soldaților lor căzuți într-un război mare de tot. Au mers ei și au tot mers trăgând peste munți și câmpii căutând și adunând oase de militar. Locuile erau aspre și neprietenoase. Băteau un vânt turbat și ploaie fără încetare. Dar cei doi nu s-au întors din drumul lor și au mers mai departe. Și așa au adunat ei la oase cât au adunat, după care s-au oprit să socotească ce au în tolbă. Și au ieșit, că le mai lipseau încă destule. Atunci au pus din nou pincile și au îmbrăcat sumanele și au luat-o din nou la picior. Și mergi și mergi, au trecut iar peste munți și câmpii. Vremea era rea și dușmănoasă. Au umblat ei astfel până ce au căzut pe brânci de o steneală. Nici vântul și nici zăpada nu le spuneau unde se află soldații pe care îi căutau. Totuși au strâns cât au strâns și s-au întors iar să vadă ce isprav au făcut. Le-au numărat și le-a ieșit că mai aveau încă mulți soldați de găsit. Atunci, osteniți și descurajați, au pornit-o din nou la drum. Și au mers ei ce au mers, iar drumul parcă nu se mai sfârșea niciodată. Era iarnă și ninja. Dar ursul? Atunci le-a ieșit ursul în cale. De obicei, povestea pe care generalul o repeta în gând aproape în fiecare seară și pe care voia să-și o spună, îndată ce avea să ajungă acasă uneia dintre nepoate, se încheia cu întrebarea ei, Dar ursul? Și asta pentru că ca la fel ca majoritatea copiilor, punea, când asculta povești, tot felul de întrebări. Capitolul al XIX-lea În fine, în a zecea zi au pornit spre ținuturi mai blânde și o să cobora într-una lăsând în urmă crestele munților și norii. Acesta fusese ultimul și cel mai dificil turneu prin câteva regiuni îndepărtate ce păreau și mai inaccesibile din pricina iernii. Din loc în loc se iveau cătune înghețate, care zădeau impresia că abia așteaptă să se ascundă din nou în spatele negurilor. Munții cu povărnișurile lor abrupte pe care în loc să le ascundă zăpada le făcea și mai amenințătoare, la început se îndepărtau, după care brusc, Li se iveau chiar în față. Și totuși umbra lor devenea tot mai transparentă, coastele abrupte și stâncile apăreau din ce în ce mai rar. soarea când se oprea, când pornea din nou, o ninsoare impasibilă ce arunca în jur sclipiri fantomatice.